Yo, yo, uh. word, adjective, <laughs> pronoun, adverb, run on and on and on, where my gerunds at? Då var det fredag igen Tom och Luddes podcast Hur är det med dig Tommy Håkansson Jag kommer bli sjuk mm? jag, är, jag tror jag på all, Många i min eh, Omedelbara närhet Är sjuka just nu så högst ointressant. Tomme, vet du vad? Jag har. Ta köpt... dryg där, Ludde. så dryg. Jag har köpt ett Xbox One idag. Hur är det med dig, Ludde? Jag har köpt ett Xbox One idag. Det var du gjort, det är inte var hur det är med dig. Jo, för att det påverkar hur det är med mig, nämligen. Så högst ointressant. Ja. Men du, allvarligt. <laughs> ja. jag, jag, jag... Prata mer om din Xbox One. Har du faktiskt... den hemma än? Nej, den har inte. Då är det ju faktiskt högst ointressant om du inte har det. Mm. Fast, fast grejen är den att det här handlar inte om, om, om, om, om mitt Xbox One. Utan det handlar om det ofta gör när jag, när jag pratar om mig nämligen. okej. Okay. Eh, grejen är den. Eh, kul grej. Det var första gången sedan Gamecube som jag cashade för en spelkonsol faktiskt. Gamecube, det kunde man ju köpa för typ små pengar man hittar mellan softdynorna. Ja, för att de är skitbillig. Jag, ja, för att jag var student då när det begav sig. Så jag hade ja, inte det var jag. Eller nej, jo, det var jag också. Ja. Men hur som har dem. Idag fick jag återigen bevis på att det är piss och skit att vara mig. Ja, det är ju faktiskt. Ja, för ja. saken är det, jag menar, du, du som känner mig, och många av, av, av, av de som lyssnar vet ju att jag brinner för det här med tv-spel och älskar det. Mm. Eh, så jag borde ju egentligen vara så här eldologer över att nu har jag liksom betalat för en ny konsol och den kommer hem om en vecka. Och den har jättemånga bra spel. Eh, alltså, det, här är, det här är ingen <laughs> spelpodcast, jag kommer inte ens gå in på det. Saken är den Tom, att jag, jag nu har ju, går jag omkring och har sån fruktansvärd ångest. Jag mår mm. ju jätte eh, psykiskt dåligt över att jag köpte en Xbox One. Och det är ju inte för att Microsoft kommer se dig naken med Kinecten. Nej, det är ju inte det. Utan det är ju det för att jag, nu har ju gjort något så extremt. Någonting som är så otroligt jobbigt för mig. Jag har ju unnat mig själv någonting. Ja, och då blev du, då blev du lite glad. Ja. ja. Uh, så nu kommer säga. Alltså, ja. Jag har ju, alltså jag har ju på riktigt tänkt så här. Nej, för fan. Jag går tillbaka med kvittot. Jag, jag Nej, varför ska jag ha den där för? Eh, fast jag vet ju varför jag ska ha den. Vi ska ju spela på den. Jag ska göra jätteroligt med den. Eh, och det är inte så att jag liksom har tagit eh, mina sista slantar och spenderat på den här konsolen. Utan jag verkligen räknade noga. Har jag råd att, och betala kontant för det här? Ja, ja det Lunde, du inte har såna... ju det den här månaden. Det är inte som att landen och sällan kommer att behöva äta blött toalettpapper till middag. Nej, så är det ju inte. Det är inte någon som kommer må dåligt över att jag har köpt den här. Förutom jag själv då. Ehm, och jag, jag kan lova att jag, jag kommer ha ångest nu ända, en veckas tid nu. Tills jag väl får hem maskinen. Så, ehm. <laughs> jag får sådär impulser och här skicka slumpmässiga sms till dig vid olika tider i dygnet med texten Hur kunde du? <laughs> ja, jo, jo, men det är väl en sån kompis att göra, liksom. <laughs> uh. Ja, fast jag men, göra det. det men alltså det, det känns så jävla surt uh, när jag liksom kan undra mig någonting. Um, och, liksom, och gå ifrån. Och, och det, det är så otroligt skönt att kunna liksom ha köpt någonting kontant. Det är liksom ingenting jag oh ja. behöver betala av heller. Utan det är liksom, jag, den är min nu. Jag hatar att betala av saker. Ja. Jag mm. tror aldrig jag har betalt av saker. Och, och, och jag, jag vet inte jag om det är Jag tills jag har de pengarna. Det är smart. Det är jättefiffigt. Betalar man mindre då eller hur är det? När man betalar av någonting blir det dyrare i längden då. Det beror, det beror, alltså, det, Gud, ska vi, nu blir det konsumentupplysning. Det beror helt och hållet på. vissa Ska det vara så? Ska det vara så? Ska det vara så? Ja, nej, men det beror på Tommy. Ibland är det, alltså, det beror på om det är ränta eller inte. Liksom. Jag försöker ta på så, så man betalar av det så att det inte blir ränta. Liksom. Att det, är, det är räntefritt i x antal månader. Men vad fan, det är väl helt ointressant. Jag mår psykiskt dåligt Tommy. Vad ska jag göra åt det här? Visst är det bra. Ge mig din Xbox One. Eller jag vet, typ, jag vet inte. Landon och Zelda kommer ju att kul av den där jävla konsolen också. Ja. Eller hur? Ja. ja. Men Landon alltså det, det, kommer ju bli coola killen på, på skolgården. Som har både en PS4 och en Xbox One. Mm, plus att han har ja. en PS3 och ett Xbox 360 på sitt rum men precis, för att för brudar han kommer ju få när han skryter om det. Okej, okay, så jag ska börja de tänka... De kommer ju vilja komma hem till honom och spela. Okej, okay, så jag ska börja tänka så att mitt inköp av Xbox one, one Xbox one Det kommer leda till att Landon blir populär bland tjejerna när han blir äldre sen. Nu blir han... Alltså det är nu vem blir populär. Alltså när, när de andra killarna tycker att Landon är cool. Då kommer tjejen också tycka det. Mm. Okay. Och då, kom, då, kommer han typ, då kommer du och hämtar honom en dag och ser att han sitter och håller hand med någon. Mm. Och, och då ska jag tänka, det där beror på att jag köpte ett Xbox One på release dagen. Ja. Kontant. Saknar du en podcast och prata tv-spel i det? Ja, lite. Eh, men nästa vecka så har jag stilla mitt behov. Ja, då är ju svamppod tillbaka och du är med i premiäravsnittet. Ja, precis. Och, och för ja. de som inte vet det, Svamppodd är en annan podcast jag och Tommy medverkar i. Där vi pratar om tv-spel och inte kukar. Precis. Den är, den är inte lika bra, men den har ju fler lyssnare. Ja, precis. Så är det. En sån. Uh, men tills, tills den kickar igång så kan vi prata ännu mer tv-spel. För den där ja. podden har vi ju på svamplike.se. Ja, det har vi ju. Och där gör vi ju fortfarande... Saker, fast när podden ligger i, i sommar i vila då då. Jo, Och en, sak som, vi, en sak som vi gjorde då, då var att vi spelade igenom ett skitspel som heter Rambo The videogame i våras var det mm. va? Det var i juni. Jag, jag vet det känns som att det var väldigt länge sedan. Och det, det är alltså ett, ett, ett, ett första persons skjutarspel som är baserat på Rambo 1, 2 och 3. Mm. Och då är det som så att och, avsnitt 10 av det här släpptes ju ganska nyligen va? Det är 10 Ja det kom, det släpptes nu i, i den här veckan faktiskt. Oh, och, och, och, och, och Det är ju ett, ett parti i, i det avsnittet som jag, när jag satt och redigerade det här avsnittet. Jag sitter ju och mm. tittar när, försöker snappa upp saker som vi säger så jag vet lite grann vad avsnittet vad avsnittet ska heta för någonting. Och då mm. hittade jag ju ett, ett, ett, ett, ett glimmande guldkorn från dig Ludde mitt i det här avsnittet när Rambo har brutit sig loss eh, från ett fångläger och hoppat in i en helikopter för att helikoptrar finns i det här spelet precis överallt. Eh, mm. och, och, jag, jag, vill bara, jag vill bara lägga in en klausul där Tommy. Det, ja. det, det, det var ju det var ett glimmande ögonblick från mig enligt dig Jo, jo, men det var det ju. Det, det, det tycker jag är ob objektiv sanning. Det var ju helt underbart jo. hur du kommenterade på Rambos eh, val av strategi där. Mm. Hur du ifrågasätter Precis. den här uh, militära mördarmaskinens taktik. Mm. Mm. Eh, och, och, och, och, och, och saken är den att du... du um... Eh, eller, vi kan ju lyssna på hu hur det lät. Om man exploderar. <laughs> Vad är skitvåldsamt spel det? Ja. Upp. Det är ingenting som vi borde utsätta Svamprigets läsare för. Nej. Verkligen inte. Ja, härligt. Han står där uppe med en basoka han vet inte. Utan på. få? Nu ska han få, Där fick han som en fotbollsspelare med glasögon. Vad fan är mitt sitter där var vi? Oj oj, här kommer ni med sidor. Vill du skjuta den faktiskt. Där. Nu har vi alla fem fyra fyllda ja. och fullt liv så vi behöver inte ens. Aten. så fucka Rambo upp direkt. Atta, varför flög han inte bara iväg för? Va? Ja, då hade han levt nu. Bara han hade full hälsa och full med den gula mätan. Så det bara draget 69! <håhå> ja. Är det, så här, är det sista banan någon gång? Jag tror att det är det nu. Ja, så där låter det då när du och jag sitter och spelar tv-spel och pratar. Och, och, och då var det ju en del då i det vi hörde nu som du, dina öron liksom fastnade för, och skrattade mm. du då? <laughs> jag började småle och sen spelade jag om och om och om, upp det om igen för mig. Och, och, och för... då kom, kom det mer och mer skrattan tror jag. Ja, alltså det, det, det låter ju inte som du. Nej. Jag vet jag... inte vad du... Jag tror du blev besatt av en poltergeist eller något där, där i, i, i fem sekunder. Mm. En poltergeist från någon som dog 1865, någonstans kring gnällbältet. Ja, för, för, för det, det som hände sen efter du gjorde det, det var ju att du, du smsade mig. Och så skrev du, jag skickar en sak på Skype till dig. Eh, och då ska jag vara helt ärlig, då, då tog jag jag, jag tog faktiskt i väg datorn till köket då för barnen satt här vid tv:n. <skratt> <skratt> och det är på riktigt jag liksom så här, jag... nu, nu, ja. nu är det någonting från Space Dick, här. Ja, för, nu, och, det det jag säga så här nu är så här, han, nu är det, nu har Tommy hittat någonting så att han, när du liksom måste SMS så det är inte så att du kan vänta <skratt> på att jag ser att jag, att jag, att jag har fått att jag fått ett <skratt> en, en, en notification på, på stora saker på Gary. Ja. Eh, och så laddade jag hem den här filen som som hette "flög i väg" typ. Ja. Och jag var, jaha, Och så laddade jag hem och så var en ljudfil. Och så tryckte jag på play och, och det jag fick höra var det här. Varför flygarna inte bara i väg för? Va? Varför flygarna inte bara i väg för? Va? Varför flygarna inte bara i väg för? Va? Varför flygarna inte bara i väg för? Va? Varför flygarna inte bara i väg för? Va? Och jag, jag, jag, jag förstod ju inte först vad det var, jag var ju tvungen att ringa upp dig Ja det, det är illa det när, jag... när du spelar in så mycket material sen när du hör det igen så har du ingen aning om vad fan det är för någonting Nej men jag var ju osäker på om det var jag själv också <laughs> ja, förlåt, Jag för det jag inte hör... som du Nej det gör ju inte det Och och och, och men, men då det är ju så att det här, vi fann ju detta väldigt lustigt, du och jag. Oerhört lustigt. Um, och och, och se, sen senare, då skickade jag tillbaka en fil till dig. För då hade jag laborerat lite med, med, med den filen jag fick av dig. Mm. och, och, och, och det, DJ Ludde. Det, DJ Ludde is in the house. <laughs> och, jag har ju varit DJ. Jag har ju det. Och, och, det, och, det är grymt <gör> Det är gryma, det grymma skills. <gör> <gör> <gör> och, och bara <gör> ja, men ja, ja, men vi, vi, vi gör så här. Vi, vi, vi, vi, vi lyssnar på den också. Varför varför flyger inte på i mängd? Va? Ta inte på i mängd? Varför flyger inte bara iväg? Varför flyger inte bara iväg? Va? varför flyger inte bara iväg? varför flyger inte bara iväg? varför flyger inte bara varför varför flyger inte bara varför flyger inte bara iväg? Vart? Varför inte bara iväg? Vart? Varför inte bara iväg? Vart? Varför inte iväg? inte bara iväg? Var? Var? Var? varför inte bara iväg? Var? Så om jag har, har förstått allting rätt så um, din flickvän uppskattar inte den här låten. Uh, kan du vara en sommarhit fast den släpps i slutet av augusti? Det kan du väl. Uh, uh, ja, hon är, hatar är, den här, är det här... Men, men är, det, är det här din sommarhit 2014? Ja, det är det. Uh, har du Tart gått och tydligt. sjungit på den hemma? Ja, jag har ju det. Jag har ju ninnat och sjungit på den. Och uh, sambon har... Alltså, vi pratade i telefon, du och jag. Mm. spelade du upp den för mig i telefon eller hur var det, ja, hon det gick hörde ju, den det, det gick i bakgrunden jag hade den på i bakgrunden för att jag lyssnade på den liksom. Ja, liksom. och hon ligger på andra, andra sidan av varasrummet i våran säng ligger hon där och, och, och, och knappar med sin telefon och så skriker hon till mig här i soffan att hon hör låten, stäng av låten hon hör den via telefonen ja. ända bort dit Uh, ja, och... hur, hur har Landon och Zelda Tagit emot och dansat till den här låten Sälda jag... gillar att dansa Hon dansat ja. till den här låten det, det, det är det som är grejen också För Jag tänkte att jag, jag, jag var ju så här glad Du skulle vara en låt som pappa och Tom har gjort <laughs> Och de tyckte den var jättedålig Och typ om, om det här kommer ut ja. Och blir så här, när det här blir När det här kommer ut Och blir allmänt då kommer ju inte spela roll hur, hur många Xbox Ones du äger. Landon kommer aldrig bli coola killen på gården. Jag tror att de flesta som lyssnar på våran podcast är medvetna om att du har ju skaffat en eh, iPhone. En så kallad smartphone. Ja, får, jag prata du... om, får jag prata om min telefon i tag? Vill du prata om den lite? Ja, jag vill säga några saker. Ja. För, det första, för det första så, typ jag, jag, jag förstod ju aldrig hur folk kunde bli så beroende av den. Nej. Och jag, jag klarade mig ju utmärkt utan också. Det gjorde jag ju utan, utan tvekan. Men Aha. nu när jag har den. Och när jag är uppkopplad hela tiden. Fy fan vad jag har blivit social. Vad den, den underlättar att vara social på något vis. Eh, det där är ju intressant. Eh, för att. Det, det är ju lite motsägelsefullt. För folk säger ju. Att i och med att man har liksom de här telefonerna när man är uppkopplad i tiden. Att man har blivit så osocial. Mm. Typexempel är i lunchrummet på mitt jobb till exempel. Det mm. är ju knäpptyst där. Det är inte ofta vi sitter och pratar med varandra kan jag säga. alla tar ju upp telefonerna. Och när man Aa. kommer på rasten då vill man kolla telefonen och vad som har hänt liksom. Jo, och, och det, det är säkert ett uh, double-edged sword där, men Mm. Samtidigt så är det så lätt att hela tiden typ organisera sociala sammankomster och så där, var man än är och att man, man behöver inte så här, få tag i varandra på samma sätt som när jag bara kunde göra sånt här hemma i soffan framför datorn. Ja men precis, du levde lite så, i och för sig, nej du hade ju faktiskt en, en telefon som man kunde ringa på. Det var inte som när man var... Smsa. men jag är mycket som mer connected ni, ni... nu. Det är ja, som att jag är en vi... så här master, som att jag har så här marionettdockor. Och istället för bara en tråd på pekfingret så har jag en tråd på varje finger nu. Och kan liksom kontrollera saker och ting mycket mer. Och... Mm. Det, det, det, är lite, det är lite som internet det, å ena sidan gör ju internet oss mindre sociala för vi går ju inte ut och tar fika lika ofta som man gjorde förut kanske, eller så satt Nej. man bara och kollade på tv förut, jag, jag, jag minns inte riktigt, jag var ju barn då, och då är man ju ute men mm. samtidigt så skulle jag ju fortfarande vara oskuld om det inte vore för internet så internet har ju jo. underlättat för sådana som mig att träffa folk Jo, jo. lära känna folk, det. På, en, på en arena mm. där vi är lite mer bekväma mm Mm. Så det, det är oh, bra. Och sen har oh, oh. jag skaffat eh, bakgrunder också. Så att nu känns den här personlig. Man får ju välja en startup-bakgrund och sen en, en, en så här vanlig bakgrund eh, eh, bakom alla ikoner och sådär. Så nu man, känns man det kan som välja ha samma, man, man kan ju välja att ha samma på båda. Men du kör två olika. Jag kör två olika. En, en för ah, startup och en för bakgrund. Och, så nu känns det här som min telefon. Nu är det här min telefon. Och sen så ska ah. jag byta ett skal. Jag ska fixa ett skal på baksidan också. Och det kommer ah. att vara ett jättekult skal. Som typ ah. bara några kommer fatta. Ett sånt skal. Okay. Kommer som jag att fatta det? Det cool. Du kommer inte fatta det. Okay. Jag, jag, tror, jag tror inte du kan och har enough time till, tillräckligt bra för att fatta det. Okej. Okay. Oh, yeah. ja. <laughs> Vi får se. Ja. <laughs> oh, yeah. men, men, men. Ja. Kan vi återgå då? till. För du, en, en av apparna du har skaffat på din telefon är ju det här Instagram. Mm. Uh, och och, och det, det kändes som att du gjorde ju det uh, mest bara för att. Liksom, ja. här får vi skaffa ett Instagram då. Men, det är så men jävla sak... mycket hype kring Instagram alltså. Ja, men, men saken, saken är den nu Tommy. Nu, nu ska jag analysera dig lite grann nämligen. Um, det, det, rå, det råder inget, inget tvivel om Eh, innan du skaffade Instagram, mm. eh, då var det en annan, eh, annan kille, Hammarin, som eh, eh, eh, pro, eh, driver eh, podcasten Superlife. Han är extremt mm. rolig på Instagram. Okay. Eh, och jag vet inte om, om du har gått om, och saken är den, han gör många videos. Korta videos som är skitroliga. Som eh, och du har? Ja, han kallade sig själv för Winekungen tag. Okay. Um, så, så han, han är på, på, på bara några sekunder så gör han någonting som man garvade läppen av sig åt. Det är jättekul. Okay. Uh, så att han har ju det upp på dig än så länge. För du har ju inte börjat med videos än. Men jag tänkte. Jag, du... jag upptäckte nyss ganska nyligen att man kan lägga upp videos. Men hur mm. filmar han For... dem då då? Han filmar sig själv. Han håller telefonen i handen och filmar på handavstånd. Ja, men du kan ju du kan, du kan trycka på en ikon så att eh, kameran vänder på sig så att du filmar dig själv. Jo, jo, men han kan ju inte göra backflips eller något sånt där. Det blir jättekonstigt. Nej, nej, det är inte sånt att göra. Du, kan gå in, han kan du, inte stå och göra helikoptern. Nej, nej. Det kan han inte. Och då får man ju ställa... Nej, för grejen är då, man måste hålla in knappen på Instagram när man ska filma. Man trycker ja. inte bara en gång och så filmar man automatiskt. men, mm. men, men man hur är det? Ja, det är man. Men hur som har vi, Tommy? Du är ju eh, extremt rolig på Instagram. Eh, och det är ju någonting, det har ju vi diskuterat internt. Redaktionen på Svampriket har ju sagt det liksom att, shit, nu, sen Tommy, Tommy vinner ju Instagram. Du är ju jätterolig. Ja, jag tänkte jag skulle har, ni, analysera... har ni snackat det på Whatsapp, eller? Ja, ja då har vi okay. gjort Okej. Ja, precis. Jag har inte lagt upp någonting på Instagram, känns det som. Uh, du började, din premiärbild, uh, inte så oväntat. Vad var Jag det blev för inte förvånad. Du la upp en bild på att du skulle spela... Uh, Walking Dead. Se, senast, uh, Walking Dead. Uh. Uh, du är tv-spelskille, första bilden du lägger upp är på tv-spel. Inte alls så konstigt. Mjukstart. Ja, uh. sen din andra bild. Då är du rolig på en gång. Då har du lagt upp en bild från Tinder där det står Det finns ingen ny person i din närhet och du har skrivit, jag har varvat Tinder. Det är ju roligt. Det är jätteroligt. Jag varvade om okay häromdagen också. Okay. Men det vill jag inte lägga upp för att då är det ju samma skämt igen. Ja, precis. Ja, men det, det, det är bra, du ska inte upprepa dig själv. Nej. Jag, jag tror att jag har en tendens att upprepa mig själv på Instagram. Jag gör det har du en tendens att upprepa dig själv? Ja. På Instagram. Att upprepa ja, varje... ja. <laughs> det. Ja. tråkigt. Uh, varje Nej, torsd... du säger att det är kul det. Uh, var... Varje torsdag så lägger jag upp en skäggtorsdagsbild, Men det gör jag ju mest för uh, kvinnorna. Uh, ja, ja, det skulle jag också gjort om jag hade skägg. Ja. Uh, uh. Din tredje bild sen, för två veckor sedan. Uh, bild på två. Uh, är det en nöt och en bönava? just det ja, ja. Mm. fan jag har ju lagt upp lite bilder och då dag. skriver du bönor egentligen bara mesiga nötter det är också <laughs> lite roligt sen, sen som fjärde bild Tommy där kommer mm. den din Oj. första selfie och då skriver du selfies selfies, min första instagram selfie och sen kan det vara intressant att, att min till lika barnets mor skriver, ah men gud och har lagt dit en prinsesskrona vad hon nu vill ha sagt med det att jag ser en prinsessig ut. Mm. Sen vill du göra oss uppmärksamma på att Happy Pancake inte tyckte att det var okej okay att du har en profilbild när du tittar på nakna koreanska män. Mm. Vi har ju en tavla i, i badrummet där det är halvnakna koreanska unga män som står i duschar. Och då tittar jag tronande på den bilden och fotograferar mig själv när jag tittar tronande på de här kropparna. Mm. Och det tyckte Happy Pain Cake inte var okej. Okay. Alltså, man får inte se rumpa. Man får inte se könsorgan. Man får se deras överkroppar bara. Mm. Och jag står där och tittar med lust i blicken. Mm. Och jag är inte heller naken. Nej, man får är... inte se mitt kön heller. Nej, men det är, det, är, det är naket, alltså det är, det är lite så. Jo, men det är, alltså, om, om jag tar en bild på mig. Om någon tar en bild på stranden. I bikini eller badbyxor. Det är ju okej. Okay. Mm. Ja, så det är bara det att, att jag står och tittar trånande på halvanakna män. Hade, hade jag varit en kvinna hade de, gjort, hade, de, hade de förbjudit den bilden då. Det känns lite som att Happy Pancake är homofobiska, säger jag. Ja, kanske. Just going to put that out there. Mm. Eh, sen går du vidare med en vardagsbild tror jag. Jag tror att det är från skolan och dina klasskamrater har tagit bild på. Det är inte så märkvärdigt. Nej, eh. det kan det ju inte vara. Jag går inte i skolan nu eller? Nähä, en fotar blommor, en späxar. Bilden ah, beskriver ja, nej, dem nej. rätt bra. Det där är Moa och Tindra. Jaha. Och. Det, de är, jag tänkte säga de är för små för att vara mina klasskamrater, men de är inte alls det. De är ju 21, 20. Ja. Sen har du spelat Fia med knuff. Eh... Ja, du hittar... ja, du vet så här. Sen lägger du upp bilder från ditt jobb när du har roliga djur. Um, sen är det tv-spelsreferens som jag tyckte var rolig då om EA Sports oh, just, gjorde ja. det, det är det ju den bästa bilden. Den var du nöjd med eller hur? Ja, det var ju, det var ju, det var ju inte ens jag som kom på den. Nej, okej. Okay. eller jo det var det, men det var ju det var ju ett, vi har ju ett ishockeyspel. spel eh, ja. utomhus på, på gården. Och vi har mm. även en en buske med tomater som, ja. som vi odlar. Om de där tomaterna har ju ramlat ner mm. från buskarna så det låg tomater på, på, på, på marken. Och då var det mm. ett barn som hade tagit de här tomaterna och började placera dem på huvuderna på de här hockeyspelarna, på hockeybordet. Och då, då, då sa jag, kom så går vi och plockar så många tomater så att varje spelare får en varsin tomat på huvudet. Och det mm. tyckte ju barnen var jätteroligt. Och sen fotade vi det. Och sen mm. så såg det ut som The Last of Us. Mm. Som, som om hockeyspelarna var såhär uh, clickers från The Last of ja. Det var ju skitkul. Mm. Det, ja, jag uppskattar den bilden. Sen går fram lite, du lägger upp på frukost, att du, såna där grejer. Alltså, det, det, det började komma vardagsbilder då blev jag glad. Sen, sen de, den bilden som jag uppskattar mest, det är den här när du har tagit eh, bild på din kropp. Och så skrivit, när man står upp och då ser du jättesmal och smärt ut. Och och sen, man, när du har tagit en bild på din kropp. Och sen är det en bild under, när man sitter ner och då hänger magen jättemycket. Ja, uh, och jag är skitbleg också. Och, jag vet, det är jätteintressant. Det skulle man kunna prata jätte, jättemycket om. Uh, ja. Sen la du upp, ja, den är ju fantastisk. Du, du, uh, du smsade i mig en bild från, en screenshot från Tinder på en ja. kvinna som både du är helt övertygad om inte ens har Tinder utan det här är bara en bild som någon, ja, ett konto som jag har startat ändå. Ah, ja, det där ser inte ut som uh, en svensk lägenhet överhuvudtaget. Nej. Hon, Jag tror inte hon, hon är svensk, hon... hon är amerikansk eller något. Ja. Det är en, en kvinna som sitter på en stol och hon sitter ju felvänd. Eh, har, har du tänkt på att hon har... Eh... Jag har ju tittat på den här bilden noga. Har du tänkt på att hon, liksom, det är som att hon har placerat, vad heter det? Titta eh, inte för skona. noga, för kan Du bli blind. Hon, hon har stringtroser, t-shirt och skor på sig. Hon har skor på sig inomhus. Hon är amerikanska. Ja, det Där jag. har vi det. Ja. Ja. Men Hon har ju placerat fötterna med skor på sig. Under liksom, eh, rumpan på ett sånt sätt. Så att den ska liksom puta ut mer. Än ja. vad den egentligen förmodligen gör. Ja. Hon sitter jätteroligt. Ja det gör hon. Hon sitter helt fint. Hon, hon, hon ville att det ska vara sexigt. Men det blev inte det. Och det då det du, Ja då gjorde du en meme av det hela. Och skrev halv. I forgetted how to share. Det är skitroligt. Det är skitroligt. Tycker jag. Mm. Ja. Och idag har du lagt upp eh, en bild på uh, Jim Åkesson. Mm. Ja. Jag fick det, en ja, post från Jim Åkesson. Det här är intressant också. Det här är intressant. Du, bruk, alltså du har ju typ hundra följare. Och du brukar i alla fall få upp på tio likes på dina bilder. Mm. Men troll Tommy var ju i tagen för två dagar sedan och skrev: Dags att rösta då, eftersom jag är jävla den 14. Uh, du är hos mig då, så du har ju förtidsrösta. Och då lägger du upp alltså bild på Moderaterna, att du har tagit fram deras valsedlar. Troll Tommy. Ja, för du röstar inte. Ja, istället för Knull Tommy. Okej. Okay. Ja, för du röstar ju inte på Moderaterna, det vet jag. Men det roligaste mm. är att det är bara jag som har gillat den här bilden, Tommy. <laughs> och jag tror ju att de flesta som följer dig är inte moderater. <laughs> nej, det är de ju och, inte. Och, jag och då tror de, har de kanske på trott... Instagram inte är det. Det kanske, det kanske har. Och då kanske de har trott att uh, du är på allvar här. Och de ja. vill inte gilla bilden. Nej. De ogillar. Du, du får ju aldrig bara en like. Nej. Ja, det har mm. du en poäng i. Så nu, så nu går mina Instagram följare och tror att jag är moderat. Det var jättelänge sen sedan som vi körde Flickchartludde. Mm. Relativt uppskattat segment, tycker jag. Det verkar som. Ja, fast vi har ju fortfarande inte börjat bråkat. Nej, det har vi inte. Det har ju folk efterlyst. Vem är det som har veto? Oh, är det någon som har använt veto? Jag har inte veto en gång. Ja jag har inte gjort det. Då är det du som har veto. Ja, det är det. Då sätter vi igång. De första två filmerna som går upp i rond 1, då, då mm. är en film som jag vet att du gillar mm. Trainspotting Den gillar jag, den gillar jag jättemycket Jag tror inte att jag har sett en dålig film med Ewan McGregor Mm. Ja, i och för sig. Första episod 1 Star Wars. Ja, det var jag. den jag tänkte på också. Ja, den är ju dålig. Ja. Episod 2, ep, den är ju inte dålig, den är bara tråkig. Ja. Den episod vill vi är jättebra. Ja, episod 2 vill så mycket. Ja, ja. Det är så mycket politik, jag orkar inte. Nej. Och så en film som jag tror att ingen av oss gillar, Superbad. Superbad. Mm. Den gillar väl jag? Det är Varför den när de ska jag. gå på festen och han får mens på byxan. Jag tycker den är skitrolig. McLovin. Ja. Hur kan man inte tycka McLovin är kul? Alltså jag tror att det, det finns... Har du sett uh, The Perks of Being a Wallflower? Nej, det är alldeles för seriöst. <laughs> ja, den är ganska seriös. Uh, grejen uh, Grejen med den filmen är att jag såg den med, med Gabriella och jag fick inte ut någonting alls av den. Det var massa eh, barn på gränsen till vuxen, vuxenheten som försökte vara mer vuxna, pretentiöst vuxna än vad de egentligen var. Det, det var så här 16-åringar som leker vuxna, kändes det som. Mm. Och hade så här känslor som de förstorade alldeles för mycket och sådär. Mm -hmm. Och jag fick inte ut någonting av att se dem sitta mitt i natten och röka och dricka rött vin tillsammans och sådär. Men, men Gabriella då, då hon älskade ju den där filmen och tyckte att den var helt underbar. Och då kom jag fram till att det är för att hon har upplevt det där medan jag aldrig upplevde något sånt där. Jag, jag lekte aldrig i vuxen när jag var 16 och satt aldrig i parken i natten natten och drack röd vin i en basker, eller hur fan man ska beskriva det. Och det är kanske är samma sak för dig och mig här då, att jag har liksom aldrig velat gå på coola fester, och jag har aldrig velat köpa alkohol med fejklägg, och jag har aldrig varit 15-16 och, och, och, och försökt jaga brudar. du kan, kan där Du kan inte relatera överhuvudtaget till Superbad. Jag kan inte relatera och identifiera någonting. Mm. Det går helt över huvudet på mig det här. Jag gillar Superbad, men den har ju ingenting att komma med när det gäller, den andra filmen är Trainspotting liksom, så att... Det blir Trainspotting? Ja. Det var länge sedan jag såg Trainspotting. Jag, det var faktiskt nyligen när jag såg den, för den gick på en av filmkanalerna jag hade förut. Mm. Uh, och den håller. Kan jag säga. Vet du vad jag kom på nu, Ludde? Nej. Skulle inte du prata om Tivo i det här avsnittet? Jo, just det. Jag skulle nämna det lite snabbt. Ja, vill det... du passa på att göra det nu eller vill du spara det till nästa vecka? Nej, men jag, jag kan ju säga det lite snabbt. För, för, saker... för det är ju filmrelaterat typ. Ja, för so saken är den. Det går ju jättefort. Um, visst, det är jättebra med Tivo. Alltså, det... det... Eller, det är väl inte jätte... Alltså, det... det var så här att... Hej, du kan få en Tivo och du betalar mindre än vad du betalar för din gamla box. Ja, okej, okay, jag tar en Tivo. Men saken med det är att man har ju så här Tivo to go. Så att jag har ju alla tv-kanaler på min iPhone och iPad eller datorn, liksom, vad jag än är. Så har jag hela mitt tv-bud med mig. Och kan titta på det när jag vill. Men jag kan ju även använda iPhonen som fjärrkontroll. Vilket är smidigare, för att då tar jag upp tv tablån så kan jag scrolla där och så trycker jag på den kanal jag vill titta på. Uh, och, och det här blev jag ju att jag, jag, jag kunde ju Trolla mina barn med det här Så i lördags när jag tog min morgonbajs, Då satt jag i på toaletten Och så tog jag upp min iPhone För då satt jag och kollade här på någon Disney-kanal Men då satt jag inne på toaletten Och satte på olika Discovery-kanaler Och sådär uh, Och det var jätteroligt att höra Landon och sälla då I vardagsrum och liksom Vet du vem? Men sen så kom de ju på Att det måste ha varit jag Uh, ja, när någonting, när någonting händer Då måste du fan vara luddig Ja, så att Tivo är En rolig pryd att trolla sina småbarn med Har, har du gjort dig förtjänt Av eh, Tivo-pengarna som du fick nu då? Ja, absolut Ja, bra eh, De två kommande filmerna i Ronde 2 Är The Mask Från 1994 mm. Har du sett The Mask 2? Ja, jävla jävla. Jamie Kennedy Så jävla dålig den är så sjukt dålig. Oh. Alltså den är så här, Det finns olika sorters dålig. Det finns tråkigt dålig. Mm. Det finns underhållande dålig som du room. Mm. Och så finns det pinsamt dålig. Mm. Den är så pinsamt dålig. Oh, ja, den är så usel. Den är så jävla usel. Den oh. första Mask, den är ganska bra. Jag gillar den. jag eh, gillar förmodligen den Förmodligen den filmen. Alltså Cameron Diaz är så jävla heter den filmen. Så att jag, får, jag är storkna när jag tänker på det. Oj. <håll> Är, är, är det den, alltså det, det verkar vara så där att typ om man, om man är en ung kvinna och är med i en Jim Carrey-film eh, relativt tidigt i sin karriär, då är man väldigt snygg i den filmen. Mm. Det typ Jim Carreys eh, kvinnliga motspelerskor är ofta väldigt snygga. Jag tycker Renee Zellweger i Me, Myself and Irene. Mm. Hon har ju aldrig sett så bra ut som hon gör i den filmen. Nej, han, Jim Carrey har någonting. Han tar fram mm. det bästa hos kvinnorna. Mm. Och, uh... oh. Såg jag du för övrigt kommer... den bilden på Jim Carrey och uh, vad heter Jenny McCarthy. Nej, gud. Eh, det är det är en bild jag vill se? Den är jätterolig. För grejen är den att de går på stranden och så var det typ paparazzi som har tagit typ bilder. Sen typ dagen efter, när de går på stranden, då har Jim Carrey exakt likadan baddäck på sig som Jenny McCarthy. Det är skitroligt. Ja. ja men det är det, jättekul. Det, det finns faktiskt, det finns faktiskt, jag tror uh, Daniel Radcliffe gör det här. Ja. Uh -huh. uh, har på sig samma kläder, likadana kläder uh, flera dagar i rad när de ska resa någonstans. Mm. Vet du varför de gör det? Nej. För att eh, då är eh, bilderna värdelösa eh, för paparazzi. Ja just det, för han ser likadan ut. Ja, för att, för att det ser ut som att alla bilder är tagna samma dag. Fiffit. Ja, så då, då, då fotar de honom första dagen och säljer de bilderna. Ja. Och sen andra dagen och tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde. Då är det ingen idé att de fotar honom, för han ser likadan ut. Daniel Radcliffe verkar för övrigt vara en sån jävla skön snubbe. Ja, jag, jag, jag vill se. Jag vill se han göra någonting med Elijah Wood. Ja. Det skulle kunna bli något. Typ, du vet den där karaktären som Elijah Wood spelar i Sin City. Ja, ja. ja. Jag, jag vill se Daniel Radcliffe och han. Typ han är Daniel. eller... Daniel Radcliffe är den karaktärens lillebror. Mm. Och så går de ut på en här killing spree runt på en här, turné i USA. Skulle bli riktigt och, riktigt och bra. Är tror jag är två jävligt creepy, obehagliga små killar. Skulle bli riktigt bra. Ja. Det där får vi spåna vidare på. Ja. Ja. Har du sett Sin City 2 förresten? Nej, för den har premiär idag. Ja, men har du sett den? Nej. <laughs> Vad är det med, eller det? Hoppa på lite grann. Jag ska se den nästa vecka på bio. Du måste kunna snacka här. Jo, Jag ska se den på bio nästa vecka. Ja, bra. Mm. Den har inte fått så bra recensioner så jag är varsam. Ja, men fuck it. Andra filmen. ja Kill Bill Volume 2. Mm. Oh, jag... Gud, det är så pretentiöst att säga Kill Bill Volume 2. Volume... Volume 2. Är det verkligen det? Det är ju en eh. jätteblodig slaktfilm. Jo, men det är Tarantino. Fast alltså men det ju... är ju den bättre filmen tycker ja, jag. Ja, det är ju det. Det är ju det. Jag tycker om The Mask jättemycket. Jag tycker den är rolig. Jag vet, ja, Milo är jo, jag en, en av de bästa hundkaraktärerna i en film ever. Gud vad många filmer det var back in the days som fick tecknade tv-serier. Mm, men The Mask var ju ett tecknad serie från början. Var det? Det är ju... Gud, jag, jag vet att jag ofta i den här podcasten säger saker och låter väldigt säker på det jag säger men jag är helt jag, jag kan lova oss svär att The Mask är baserad på en en serietidning jo, jo en serietidning, men jag mm. menar en tecknad serie som så här, animation ja, den, det blev ju en spin-off precis som med Turtles, med Turtles började som en mörk eh, serietidning ja. vuxen serietidning, och sen så ja. blev det barn, och det är samma sak med The Mask det gick vi på TV3 typ, när man var liten ja, ja men Kill Bill. du var väl kanske inte så jätteliten då Nej, nej, okej. Okay. Nej. Du satt och kollade på sånt här då eller du det. Jag var inte så liten, jag såg ju mäst på Bio. Ja. Du, du, det, det, det är okej okay att kolla på tecknat på lördag morgon om man, om man där är bakis. Ja. Då är det. Ja, uh, uh, Kill Bill var inte. Jag vet vad jag inte gillar med KillBill. Mm... Att man behandlar det som tre olika filmer. Uh, uh, att folk gör det, eller tarantino gjorde det. Nej, alltså att. att, att, att, att, att folk gör det, att man ser det som film ett, film två. Men det är en trilogi. Men jag vill, jag, jag ser inte så. Du, du ser det som en enda lång film? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Alltså, av någon anledning gör jag det. Och liksom... Jo, men det kan, du väl göra med, det kan du väl göra med alla, vad är det, sex Harry Potter-filmer också, att den är jättelång. Jo, för där känns det som att var, varje film står på egna ben på det annat sätt, att det blir som liksom en resolution mot slutet att den arken, den handlingen har ett slut för den filmen sen i nästa film så påbörjar det någonting nytt, men så här, samma övergripande tak men så här, kärnhandlingen i den filmen ja, ja, är nej, en helt nej, Kill, annan sak Kill Bill sak. är ju inte så, det, det är väl första filmen som är mest om man bara ska se en film och inte se någon mer, då tittar man ju på första filmen bara för den, är väl, den har ju lite mer avslut än vad tvåan har till exempel. Jo, men det kommer ju vara väldigt otillfredsställande. ja, ja. Också. det är klart det är. Ja. Uh, på tal om uh, på tal om, uh, om vi ska dra en referens från uh, Robin Williams-snacket. Mm. Det här med dö strypdöden under Onani. Mm. Uh, Crane, vad heter han? Han som spelar Bill. Någonting Crane. Ja, ja uh, Kung Fu. Ja. Uh. Han dog ju så. George mm. dan. Nästa Saving your choice. Oj oj oj oj oj. Det här, det här blir svartljudet. Okej. Okay. Ja, första filmen Batman Forever från 95. Är det George Clooney va? Ja och Jim Carrey, The Riddler och så. Hans dräkt har bröstvårdor. Och den andra filmen är Big Daddy, Adam Sandler. 1909. Fast vänta nu. Vänta nu, vänta nu. Uh, är det George Clooney som har. Är det inte Val Kilmer som hade Riddler? Nej, eller vänta nu. George Clooney gjorde sista. Vi har ju. Är det Val Kilmer som hade Riddler? Nej. Jo, för George Clooney är sista Batman. Och då är det ju Mr. Freeze och uh, Poison Ivy. Filmen innan med Val Kilmer då är det ju Tommy Lee Jones som Two-Face och Jim Carrey som The Riddler. Är Robin med när Val, Val Kilmer? Ja. Robin blir ju, kommer ju till i den. Är fan... det med Val Kilmer? Ja. Jaha. Vad fan, är... Vad fan är det den heter då? Jag kan ju inte komma på någon annan film som Val Kilmer är Batman i så att det kanske stämmer. Ja. Men var Val Kilmer bara Batman i en film? Ja, nu var han. Okej, okay. mm. ah, ja men då, då, då ja. Mm. Och Batman Forever är ju den sämsta alla Batman-filmen um, Och ja, Alltså det är ju Är det verkligen det? Ja, det är Du, du tycker inte att, att, att Mr. Freeze är sämre då? Men Mr. Freeze är ju i Batman Forever Jaha, ja. nej men va? Ja, nej, nej, heter jag det, på nej Jag nu Vänta då, nu, heter sista Batman Robin Med George Clooney du. Jag, jag tror inte jag vill veta någonting om de här filmerna faktiskt. Ja men ska vi bara trycka Big Daddy och vi låter det vara? Men det är ju också en skitdålig film. Ja, fast, fast är det här fast är det den med George Clooney? Ska IMDBa? Ja, vi måste det. För är det den med George Clooney så är det Big Daddy som vinner. Om det är den med Val Kilmer så vinner den. För Jim Carrey är ju skitbra som du rullar. Jo men det är ju den med Jim Carrey. Det är det. Ja. Du säger Jim Carrey på affischen. Nej, men jag ser ett frågetecken. Det är Val Kilmer, Tom Lee Jones och ja. Jim Carrey. Ja, men varför säger George Clooney då? Jag tror att jag har fel. Den med George Clooney heter Batman en Robin. Så. Det är så. Ja. Är. Ja, Batman forever trycker vi på. Det är en bättre filmen. Ja. ja. Och det är ju fan vad hemskt. Ja, ja. Men det är ju ja, ja. så som det är. De skulle aldrig ta bort den där från Tim Burton, eller alltså. Nej. Vet du, vet det här måste det här vet du säkert. Tim Burton blev ju satt efter Batman då då. Han satt och regisserade nästa Superman-film. Mm. Vet du vem som skulle spela Superman? Nej, men jag vet att det var Kevin Smith som skrev manus. ja mm. Vem var, jo. Det vet jag ju egentligen. Ge mig en ledtråd. Coppola. Niklas Cage. Ja. Mm. Helt sjukt. Jo, jag vet. Och... Fast egentligen, om man åker tillbaka till mitten av 90-talet... Ja, men vad fan, face Off, the rock. Ja. Det är klart att eh, Niklas Cage var liksom så här... Han kommer att bli guld som stålman. Ja, ja. Så om man åker tillbaka till mitten av 90-talet så är det inte helt konstigt. Nej. Det som däremot är konstigt är att han skulle ha långt hår i den filmen. Just det, stålmanen skulle ha långt hår idag, ja. Men, det, det, det finns till och med test footage där man får se ja, ja. Men det, får det. Ju, det, är även, det är ju från, <från, <från, <från <tack)>, tack vare Conner du apropå test footage har du sett det youtube klippet när de visar <fart> <fart> du som gillar predator när man får se när de gjorde test footage för det jo jo men det har vi snackat om i den podden har vi gjort det? Ja. Okej. Okay, när en gräshoppa ja. det är Jean-Claude Van just det Ja, Och Jean-Claude vad det roliga med det är att det här tål ju upprepas att Jean-Claude Van dem trodde ju att det var direkt att <laughs> det, är så, ja, det är så Men cool. det är ju klart man tror egentligen Ja, men oh, vad Men är det han i direkten sen också va? Nej, jag tror inte det Nej, okay. ja. Jag tror inte det Fortsätt Fortsätt, oj oj oj Jag vet ju vilken som vinner den, äh, fan Nej det är svårt, jo men jag tror jag vet vilken som vinner den här Jurassic Park Mm Vinner. Holy fucking shit, it's a dinosaur. Holy shit, what the fuck? Uh, och oh brother, where Art thou? Jurassic Park säger jag. Ja, men båda är ju riktigt jättebra. Det är två skitbra alltså. filmer med Jurassic Park. Alltså, skitbra det Sjuit är... bra filmer. Jurassic Park, alltså Jurassic Park kan jag titta på när som helst, tror jag. Vet du vem jag tycker är en underskattad skådis? John Goodman. Ja, han är ju skitbra. Jag menar, han, är, han, han är nästan aldrig med i någonting dåligt. Jag, all, jag kan inte komma på någonting dåligt. Nej, som, nej som men han sett att leverera saker och ting. Ja, han har sån jävla pondus ja, också. han. har han. Han har, du, han har stor kuk aura. <laughs> han, han är så här, walk into the club like you were up, and got a big cock. Ja, ja, ja. Det är John Goodman. Ja. Ja, någonstans därunder. Mm. Ja. Uh, nej, Jurassic Park, jag håller med. Mm. Uh, Um, nu kommer inte jag och vad han heter. Han som spelar den gamla vitskägiga mannen. Han dog ju typ Attenburger. Ja, Atten David Attenberg. Dat David Attenburger dog väl förra veckan, va? Nej, det var ja. nu i veckan. Nu i veckan? Ja. Mm. Och du vet, den andra Attenberg? Richard. Som, ja, mm. de är bröder. Ja. Det visste inte jag. Nej. De är bröder. Och Richard, han är dubbad. Han är ju Sir Richard Attenborough. Just det. Eller vänta nu, är det Jurassic Park-killen som heter Richard kanske? Jag vet inte. Men Park... Jo, men det är han som heter Richard och det är David Attenborough som är eh, naturfilmskommentatorn. Ja, Som det. så Som förklarar med en lugn, lugn sansad röst medan man ser en leopard slita halsen av en zebra. Just det. Ja, och nu kommer någon skriva in till oss och säga att leoparder och zebror inte lever på samma, inom samma område. Det är precis som pingviner och isbjörnar. Ja, precis. vad Ludde, mm. varför äter inte isbjörnar pingviner? För att de inte bor på samma ställe. Det är för långt att gå. <laughs> um, nej men, och, och, och, och han som var med, Richard då, han som var med i Jurassic Park. Han hade någon så här militärisk order, hedersnämning. Så att de var högt uppsatta. Mm landsmän ja. och bröder. Ja, Jurassic Park, en av 90 tals bästa filmer, en av världens bästa filmer. Ja, det är det faktiskt. Där det det. kommer man kommande två filmerna. Mm. <clears throat> jag vet vilken som kommer vinna det här. Men måste... alltså, vi bråkar aldrig, det blir så ledsen. Jag måste bara snabbt fråga, hur, vad känner du inför nästa Jurassic Park? Nej, äh, bryr mig inte. Nej, bra. Alltså det, det, det, det är typ så här. Det är inte coolt längre. Nej. Alltså vi har ju sett alltså Ja, jag, jag är ju första och erkänna att, att Jurassic Park var, levde till stor del av, på, på specialeffekterna. Ja, men här är Gud. Som jag tycker är bra än idag. Det är de, de håller skit bra. Ja, ja. Både att nu har vi sett det där i tio år. Är 20 år, vad säger mm. jag? du med huvudet? 20 år. Mm. Jag har sett det där i 20 år. så att, nej. Jag tyckte inte de följande Jurassic Park-filmerna var bra. I 20 år? Ja. Kommer inte den typ 92. 93. Ja, då blir det tio år. Elva år är det ju. Nej. <laughs> det är det inte. Jag var bara tyst där och lät dig begå samma... Du föll i samma grop, trots att jag nyss hade fallit i den här gropen. Jag stod ner i gropen och sa, Ludde, akta dig, det är en grop här. Ramla inte i. Och du gick fram till gropen och sa, Vad bra! Vad bra, du fick båda säga att du var tio år sedan. Ja. Är du nöjd nu? Ja. Ja, bra. Oh. Rush Hour. Mm. Jackie Chan, Chris Tucker. Ja. Ganska rasistisk film, säger jag. Ja. Den spelar ju så jävla hårt på stereotyper. Ja. Uh, Being John Malkovich. Ja, oh, Being John Malkovich. <laughs> ja, den blir ju. Ja. Den är rolig. Alltså, jag kommer ihåg när jag såg den. Jag har aldrig varit så nyfiken på någonting någonsin i en film- som jag var på att se vad som skulle hända när John Markovic gick in i den dörren. Det är jätteroligt. Jag var så sjukt nyfiken på vad skulle hända nu. Blev du nöjd? Ja, ja jag... Jag, jag blev faktiskt nöjd. Mm. De hade inte kunnat gjort det bättre. Nej. De hade ju liksom inte kunnat. De hade ju inte kunnat blow my mind liksom. Mm. Såvida, såvida inte filmen började visa det jag ser. Just det. Det hade varit fucked up. Ja, <laughs> det hade varit fucked up. <laughs> Men det kan de ju inte. De har ju inte tekniken än. Nej. Nej. Hur, många vi, John hur många har vi listat nu då? I, idag? Ja. det totalt? Idag. Mellan tummen och pekfingret? Jaha. Fem? Nej, fler än fem måste det vara. Sex? Vi tar... Jag letar efter en siffra här Varför, varför, varför... Ja, men vi, kol... 59 har vi totalt Okej, okay, men ska vi ta en till då, Så att det blir 60 jämt Ja, vi tar en till då ja. mm. Jag vet inte vem som kommer vinna den här okay. det Vad allt... tycker du om Adam Sandler? Jag gillar eh, Adam Sandler väldigt mycket har, har jag kört min Adam Sandler Imitation i den här podden? Jag tror att du har gjort det Eller om det är en quick hit Men du, du kan väl köra den igen? Nej <laughs> Nej <laughs> Uh, uh, jag, jag vet inte om jag kan det nu. Jo. Okej, okay, jag måste komma in i karaktär först. Ja. Det är mina annars andra imitation. Den är inte så jävla bra alltså. Den var bättre förut. Ja. Jag har glömt bort den. Jag var mycket mm. bättre på det förut. Mm. Ja. Uh, The Waterboy. Mm. Mot Artificial Intelligence. AI. Ja. Den har vi redan pratat om. Ja. Och båda gillar den. Ja. Men... Nu har jag lite ont i halsen. Nu, jag, jag tror vi har sagt det förut. Men nu är det alltså 60 filmer. Nu är det 60 stycken filmer. Så grejen är den att nästa gång vi plockar upp flickcharts, när det nu blir. Då ska vi börja rang rangordna de 60 filmerna så det kanske blir lite vi lite oense så att säga. Ja. Hur ser to våran topp fem ut just nu när inte den har rangordnat? På nummer fem ligger Die Hard. Ja. På nummer fyra ligger Reservoir Dogs. Mm. På nummer tre har vi en liten överraskning här tycker jag. Apokalypto. Ja, det var ju konstigt. På nummer två ligger Predator. Mm. Och nummer ett är Training Day. Ja, alltså det, fyra av de filmerna är riktigt, riktigt bra. Utom Apocalypto eller? Ja. Ja, den är ju inte riktigt, riktigt bra, eller? Det Nej. Den, inte. den hör ju inte hemma där. Det gör den inte. Den är ett av ett wildcard. Den är det. Precis som Mel Gibson själv är, nu för tiden. <laughs> Han ska ju vara med i Expendables. Han är det. Ja, har den kommit ut? Ja, ja. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Fan. Inga judar i den casten. Men då ska vi säga tack och hej. Avsnitt 29 är klart. Men innan vi lämnar er så vill vi återigen påminna om att nästa vecka är avsnitt 30. Ett specialavsnitt. Eh, där vi vill att ni lyssnare ska bidra eh, med innehållet. Så att vi... kommer igen nu. Spela in någonting. Maila det till oss. På Tomme och Ludde eh, Snabela At gmail eh, Nej inte nu Om du blir snabela och sen at, Då blir det två sådana <laughs> Snabela At gmail Dot.com <laughs> Tom Tommy och Ludde At gmail.com Tommy och Ludde At gmail.com Maila in eh, Grejer nu, ljudklipp, gör det så att vi kan fylla nästa veckas avsnitt med, med, med våra lyssnare. Uh... Skicka in när du nynnar på ledmotivet Jurassic Park. Ja, det är en jättebra idé. Sånt skulle... och, sen, och, sen, och sen avslutar de med att vråla som en dinosaurie. Ja, det skulle vi uppskatta jättemycket. Och sen spelar du in när du typ öppnar en dörr och säger Clever Girl. Ja, det kan du göra. Sådana saker, ja. vad ni vill. Mm. Och ni har tills på onsdag på er. Ja. Ska vi säga det? Ska vi säga deadline onsdag? Deadline 18.00. 18.00 nästa onsdag. Uh, som... Jag vet inte vad det är för datum. Onsdag tredje. nästa vecka, 18... Va? 3 september. Ja, 3 september, 18.00, deadline. Skicka in ljudklipp nu. Vi har ju faktiskt fått in en del. Det har vi. Ja. Uh, men det är inte tillräckligt, känner vi. Nej, det, det täcker inte många minuter här. Så vi spelar inte hela... Av ett som inte vi vill spela hela av. Nej, precis. Eh, för som sagt, vi, vi har all rätt i världen att korta ner era saker. Men vi har lovat att allt som skickas in kommer spelas upp. Absolut. Så är det. Men det blir nästa vecka. Till dess så säger vi bajskorv.